Співав, приграючи собі на кобзі, і думи давні, і мною складені. А тоді якось зачепився за слова, а котрий чоловік оцелу і матчину молитву чтить, поважає, того оцела матчина молитва з одна моря винімає. те море, від нього більше і більше роками і відстаннями. Чи забачу ще колись, чи заграє воно мені крутою хвилею, Та зачепився думкою розтривожено, не за море, а за оті слова про молитву отцеву матчину. Віра народна. Отець Федір, коли повернувся з міста, то сказав, «Помисли, гетьмане, чом не отворили тобі брами єдиновірці? Православних там більше, ніж схизматиків латинських. Отже ж, переважили не вони? Чом би то «А ти що скажеш, отче?» – спитав я його. «Сказав уже, а ти, помисли, прийшов під Львів. Стоїш, і брам тобі не оцверляють, а Київ очинив би всі ворота. Так ти його обминаєш? Думати, припадало гетьману, привілей, обов'язок і кара. Львовний всякому здоровний, всякому. Не помогли мої запевнення». Город не відкрив мені брам, душі теж не відкрив. Біг до мене люд звідусюди, з усієї України, з Білорусі, з Дону і від московських воєвод. Бігло так багато, аж треба було щоразу перекроювати полки, побільшувати їх чесно, наставляти нових та нових полковників. Вже й не знав їх усіх у лице, чу самі наймення. У Львову вже не біг до мене люд. Стояв я на межі світу католицького і православного. І вже не досить тут було того, що чим ішов досі. З одною правдою на просноць не підеш. Козацьке безбожство Помогло мені очистити Україну від шляхти, І я гадав, що втім найперше поміг мені розум народу, До якого я звертав свої слова. Я вважав, що розум – той єдиний посередник між людиною і світом. А тепер виходило ще й віра. Її можна відтручувати на час. Одне неї можна відмовлятися, як це робили ми в школах, беручи від католиків та моніатів латинство і відкидаючи їхні догмати. Але з зовсім знехтувати не змог. Понад людиною тягар абсолютних заперечень, категоричних протиставлень, чистість, спротиву – і нескаляних обітниць. Беручи владу до своїх рук, народ забуває навіть про Бога. Та згодом він помічає, що влада знову в руках небагатьох і тоді шукає порятунку на небі. Чи ж мені ждати цього часу? Чи самому попередити те, що має неминуче настати? І ще ж не знати, де, коли і як я сидів до самого досвідку і ждав саміла. Чи то він прийшов, чи було тільки моє марення, я питав саміла. Чому же не сказав мені про віру? Називайся духом моїм, а мовчиш? Для духу не досить віри, казав він. Дух обіймає незмірно більше, і не віра в ньому головне, а пошуки істини і устремління в будущину. Хто починає з віри, тому загрожує війна безкінечна. Поглянь в історію. Столітня війна, війна червоний та білий троянд. Тридцятилітня війна в Європі між католиками і протестантами. Війна між світом християнським і мусульманським, коли почалась, віки цілі триває, кінця ж не видно. Коли заприязнився ти з ханом кримським, що казано в церквах, аже не статичне приязнь вовку з бараном, так християнину з бусурманом. Кожен Бог, несе поперед себе свою правду, а чоловік стоїть посередині, марна іграшка, жертва долі і темних сил. У одних Бог є, та вони не хочуть у нього вірити, а другі хотіли б вірити, та не мають Бога. Твій Бог – свобода. Ти йшов за ним, і добре йшов Богдане. Іди, брати Саміли, Відаєш, вельми гаразд, що влада не дає тебе до всіх рук одразу. Вона як жінка, що може належати тільки одному чоловікові. Тоді що ж таке свобода? Це вічна загроза владі, що бодай намагання звозити її можливості. Віру тому вигадано, що нею можна щедро обдаровувати всіх. Та послухай, що кричать довкола. Кожен має своє ціле море бажань, вимог, надій. Тільки єдина віра дає мову загально зрозумілу. Чому ж не спробував обдарувати? Вважав, що це справа священиків, а тепер бачимо, я теж. Ще не знаю, з якого кінця почати. Почни, як починав, знову відійди на Україну. Почне обсилати універсалами городи і села. Постав церкви скрізь, де їх немає. А школи наш народ не письменний.